Da se malo čuje Pozdrav, dragi naši slušatelji, slušajte trijsku emisiju Pulskog centra za mlade. Pripremili smo vam razgovor sa Stjepanom Igecom, trenerom na području novih medija i primijene novih tehnologija u organizaciji. Budući da ćemo sa Stjepanom razgovarati i o internetu, u rubrici Nemam pojma objasnit ćemo pojam vezan s ovu globalnu mrežu. No kako bismo mogli krenuti, potreban nam je zalet, a zato smo odabrali glazbeni broj. Točnije odebra ga je Daniel Balaban. Uz njega s vama su danas i Svetlana Stojanović i Jana Milovan. Stjepan Mikic je na području novih medija i primjene novih tehnologija u organizaciji. U organizaciji udruge Metamedii u Puli je održao trening pod nazivom Informacijske i komunikacijske tehnologije u medijskoj praksi. Svetlana Stojanović razgovarala je sa Stjepanom o novim medijima, specifičnosti interneta, Facebooku, u Twitteru. Ma, da ne nabrajam, poslušajte prvi dio razgovora. Trener ste na području novih medija i primjene novih tehnologija u organizaciji. Što su to novi mediji? Na koji način možemo nove tehnologije promijeniti u organizaciji? A, novi mediji su izraz koji se koristi za biti digitalne medije, medije u kojima su korisnici umreženi. A, ono što smo mi na ovoj radionici koristili kao novi mediji to je zapravo internet i servisi na internetu kao što su web i društvene mreže. Mm -hmm. Jedna tema radionica bio vam je internet kao mediji i njegove specifičnosti odnosu na ostale medije. Po čemu je to internet specifičan? Ovo temu smo raspravljali prvi dan radionice u nekoliko sati. A, ima puno specifičnosti koje se mogu iskoristiti, a, pogotovo za udruge koje nemaju veliki budžet za neku promociju, za marketing, a osnovna neka razlika prema ostalim medijima da na internetu je svaka osoba, svaki korisnik, Pravnopravni sudionik može pohvaliti vaš proizvod, vašu udrugu, može pogoditi. i ono zapisak do kojeg smo došli da korisnicima interneta je puno važnije mišljenje drugih korisnika za neku uslugu, brand, organizaciju, nego ono što vi kao organizacija pokušavate nametnuti vlastitom promocijom. Polaznike, radionice učili ste o planiranju web portala u formiranju redakce i svično. Što je važno kako bi web portal bio zamiječen i posjećan? Pa ovo je jako široka tema i Isto smo nekako zaključili da korisnicima morate, morate za njih odabrati, morate im ukazati baš na ono što je bitno za njih, odnosno ono što vi želite postići. Korisnici su pretrpani informacijama, bilo na internetu, bilo na medijima i tu je dosta teško doći do, do pažnje korisnika koja će onda njih Potići na njihovu nekakvu reakciju. Koliko Facebook i Twitter koji također spominjate na radionici mogu stvarno doprinijeti promocije nekog web portala, organizacije proizvodna i to slično? Iskustva organizacija koja koristi društvene mreže, posebno danas Facebook i Twitter, pokazuju da svoje marketičke kampanje zapravo temelje na društvenim mrežama, i gdje oni su, taj neki pokazate koliko to može biti korisno. A to je iz razloga što se vijesti na društvenim mrežama jako brzo šire, bez puno financijskog ulaganja, ali opet tu postoje te specifičnosti da nema jednosmjerne komunikacije, nego sa korisnicima organizacija mora komunicirati kao da je organizacija ravna tim korisnicima. Može slušati što korisnici žele, uh, pitati ih za savjet, uh, pratiti što, korisnic, što korisnika i zanima i na osnovu toga, na neki način, zajedno s njima razvijati svoj brend. Mm. Zašto je važno da se mladi bave ovak ovakvom temu? Mladi se ne mora baviti ovakvom temu, <laughs> da se sad stvar uh, nekako odabira ali za organizacije, udruge, za neke festivale koje smo ovdje na radionici razvijali, važno je da se koriste internet društvene mreže zbog toga, jer ostalo mladi također masovno koriste internet i društvene mreže, ali pokazalo se da isto dosta starije populacije koristi društvene mreže, a kad se radi o nekoj mlađoj publici, opet je starija populacija ona koja će financirati možda neki odlazak na festival, nešto slično. Na koji će način polaznici radionice moći iskoristiti stečeno znanje? Uh, osim nekih dijelova tema koje smo ovdje obradili, koje će polaznici raditi u nekim svojim projektima, budućim projektima svojih organizacija, uh, cijelu radionicu smo tako koncipirali da su se radila dva uh, konkretna projekta. Jedan je bilo web stranica, sve oko web stranice, dakle promocije kroz društvene mreže, na primjer, za udrugu Buka iz Rovinja. A druga grupa je radila uh, sve oko festivala Medija Mediterranea, dakle to je uključivalo izradu web stranice i onda promociju samih tih projekata kroz tu web stranicu, kroz uh, web medije i kroz društvene mreže. Mas a gente é possuimos de Facebook e Twitter. Ima smo u sa Stjepanom Mikicom, trenerom na području novih medija i primjene novih tehnologija, čuli što su to novi mediji i koje su specifičnosti interneta. U drugom će nam dijelu Stjepan predstaviti udrugu Autonomni centar iz Čakovca, čiji je predsjednik. E, možete li nam ukratko predstaviti ACT ili ACT? E, Autonomni centar je nevladina neprofitna organizacija iz Čakovca, osnovana 2003. godine. Razvoj je teka od uh, nek osnivanja knjižnice pa uh, organizirana nekakvih javnih akcija pa kulturnih programa, dok je danas autonomni centar organizacija koja se bavi sa tri velika područja, uh, to je so, uh, socijalno poduzetništvo, zatim razvoj civilnog društva i nove otvorene tehnologije. Znači, akt u principu provodi nekoliko programa, jedan od njih je i web portalom o zdravim stilovima života. Kako portal potiče mlade da se uključe u zdrave stilove, zdrave načine života i time smanje konzumiranje sred ovisnosti? Taj portal je na adresi adrenalinjunkies.com i uh, taj portal smo željeli razviti zbog toga što prevencija ovisnosti se obično ide sa onom nekakvim parolom droga je štetna, droga je ubija, alkohol je štetan. Uh, ovdje smo željeli malo drugačiji pristup, znači ponuditi neki način mladima uh, pokazati im kako se može provoditi slobodno vrijeme, a mlad čovjek koji kvalitetno provodi slobodno vrijeme koji je zadovoljan s tim normalno ne mora neće posezati sa sredstvima ovisnosti, uh, tako da taj portal ima baza organizacija koja pruža nekakve aktivnosti za mlade bilo da je to nekako re, rekreativni sport ili volontiranje u zajednici, volontiranje u odrugama, pomaganje i sl. Provodite i projekt Zajedno i dalje. Projekt edukacije u u osnovnim školama Međimurske županije. Jedan od specifičnih ciljeva tog programa je educijati učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola za edukatore. Na koji način to radite? Koga će oni dalje educirati? Taj projekt je sad već završen. Radilo se sa um, osnovnim školama u Međimurskoj županiji. Znači, Educirali su se ti mladi edukatori koji će educirati dalje učenike svoje škola. E, pokazuju istraživanja da takva peer-to-peer -peer edukacija među vršnička, mogu tak nazvati, edukacija donosi najveće rezultate. Znači tijem mladima... Ne uh, govori, ne educira ih neki ne znam, doktor, neki nek autoritet, već mladi sami međusobno rade na tim temama socijalno poduzetništvo kao instrument financijske održivosti i organizacije ciljeljnog društva također je vaš projekt. Možete li nam ukratko predstaviti njegove cilje? Na koji način te ciljeve mislite o stvari? To je jedan projekt koji se baš sad tiče onoga što trenutno autonomni centar radi. O što smo prije pričali oko ovisnosti, dosta drugih udruga to počelo raditi, tako da mi polako nije naše to područje s kojim ćemo se baviti u budućnosti. Kako socijalno poduzetništvo, Uh, tu se radi o nov, novom načinu sufinanciranja udruga gdje udruge znači neprofitne organizacije uh, idu u poduzetničke projekte koji imaju nekakvu korist za zajednicu, a istovremeno se od tih projekata udruge dio svojih sredstava financiraju, posebno je to bitno kod hladnog pogona tipa najma i sl. gdje je dosta teško ponekad iz projekata isfinancirati neko redovnu djelatnost organizacije. On je namjenjen za udruge u Međimirskoj županiji koje imaju nekakve svoje poduzetničke ideje. Projekt je počeo s konferencijom o socijalnom poduzetništvu gdje se raspravljalo o tome što to je, da je novi pristup. Nakon toga su se mogle udruge prijaviti sa poduzetničkim idejama. One najbolje su odabrane, šest tih udruga. Je prošlo edukaciju od sedam radionica, nakon čega one imaju kompletni poslovni plan i marketing plan i sad nakon toga će još ići za njih e, podrška u smislu besplatnih promotivnih materijala pola godine tako da one mogu te svoje poduzetničke ideje postaviti na noge i dalje normalno funkcionirati s tim poduzetničkim projektima Što su Act Print Lab i Act Conto? Act Print Lab i Act Conto to, e, to su društvena socijalna poduzeća autonomnog centra, znači udruga autonomni centar je osnovala ta dva poduzeća. To se znači da sva dobit od tih poduzeća e, sa dobiti u biti raspolaže autonomni centar, dobit se ne, ne daje nekakvim vlasnicima. a e, autonomni centar tim društvenim poduzećima zapošljava ljude dio sredstava, dio dobiti se vraća zajednici kroz zakup na taj način da imali smo ove godine dva natječaja, jedan je bio natječaj za udruge gdje su udruge mogle prijaviti projekte. Znači tu se mi stavljamo u ulogu donatora i normalno kao svaki donator odabrali smo pet projekata koji su dobili sredstva. To su bili mali grantovi od 10.000 kuna, ali za neke manje projekte su dobro došli. A drugi natječaj je sad baš nedavno završio i sad još sljede rezultati. To je bio natječaj za usluge, znači udruge iz cijele Hrvatske su se tu mogle javiti sa svojim projektima uh, za besplatne usluge, izrade web stranica, tiska, izrade beđeva i sl. Art Printlap, znači poduzeće koje se bavi grafičkim i web dizajnom i tiskom. Art Konto, poduzeće koje se bavi knjigovodstojenim uh, i uslugama. I tu jedna od, jedan od motiva za pokretanje ACT-KONTA je bilo da puno knjigovodstvenih, biti niti jedan knjigovodstveni servis kod nas nije znao raditi kako treba knjigovodstvu za neprofitne organizacije, pa se ACT-KONTA namjerava tu specializirati na tom području i ACT-KONTA je isto sad nedavno zaposlil, zaposlil osobu s invaliditetom. Možete li nas za kraj upoznati s programom JAKO? Program JAKO je najznačajniji program autonomnog centra, na njemu su direktno zaposlene dvije osobe. Radi se o programu koji je dio velikog programa nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. To je program razvoja sposobnosti organizacija civilnog društva i regionalnog razvoja. Provodi se u cijele Hrvatskoj, a program JAKO koji mi provodimo zajedno sa udrugom Clark iz Križevaca. Uh, se provodi na četiri županije uh, s zapadne Hrvatske. Uh, radi se, dakle, kao što sam rekao, uh, programu jačanja sposobnosti organizacija civilnog društva gdje se kroz izobrazbu um, informiranje i savjetovanje pomaže udrugama u svemu. Pisanja prekata, organizacijskog razvoja, vođenja financija, svih aspekata uh, koje, koje udrugama trebaju. Na kraju godine se uvijek radi istraživanje gdje onda udruge same vele što žele za sljedeću godinu, znači koja područja su im prioritetna, na kojim područjima žele edukaciju. Nakon što nam je Stepan Mikec predstavio udrugu Autonomni centar i njezine projekte, vrijeme da saznamo gdje možemo otići što možemo raditi ovaj vikend i sljedeći tjedan slijede najave. U subotu 12. lipnja u 20 sati na Pulskom forumu se možete zabaviti uz atraktivan nastup AB Originalaca i uspod pogledati kako nastaju grafiti. Sve to breakdance i hiphop studio AB Original organizira za vas povodom svog drugog rođendana. Razmjena Mladih Earth Exchanging Attitudes, Rules and Thinkings održat će se u lipnju 2010. godine u Bartonike. Partneri projekta su Agencija Lokalne Demokracije iz Bertonigle i jedna neprofitna francuska organizacija. Glavna aktivnosti razmjene razmjer Mladih Hurt održat će se od 26. lipnja do 3. srpnja. Tijekom šest dana aktivnosti, 18 mladih ljudi iz Francuske i Hrvatske upoznat će se međusobno sobie kroz metode neformalnog učenja i raspravljat će o značajnim temama kao što su okoliš, ekologija i održivi razvoj. Studionici će imati priliku raspravljati o politikama zaštite okoliša koje se provode u Europskoj uniji, europskim standardima zaštite okoliša, europskim načelima i načinima vrednovanja tipičnih elemenata kulturne lokalne baštine. Sudionici razmjene mladih Hurt će imati priliku i predstaviti svoje rodno mjesto i kulturu. Zajedno će surađivati u kreiranju skulpture koja će biti sastavljena od prikupljenog otpada i na taj način potaknuti u lokalnu zajednicu da razmisli o različitim načinima zaštite okoliša. Ukoliko želite sudjelovati, ispunite prijavni obrazac do 15. lipnja, a sve upute nalazi se na web stranicama www.lda.varteneljo.hr. Projekt je financiran od strane Agencije za mobilnost i programa EU u sklopu europskog programa Mladi na dijelu. Trotnevna radionica zapadnoafričkih ritmova Umag održat će se od 11. do 13. lipnja u prostorijama gradskog kina Umag od 17 do 20 sati. Cijena radionice je 250 kuna, a prijave i dodatne informacije možete dobiti na mail barboj donjacrta36 yahoo.it. Radionica uključuje svladavanje osnovne tehnike svirenja djembe bubnjate. 3 do 4 taladitska zapadnoafrička ritma. Također kroz radionicu se želi živjeti ritam prisutan u svakom čovjeku kao i razviti motoričke sposobnosti, sluh i memoriju. Za radionicu je poželjno imati svoj bubanj, ali nije obavezno, kao udrosifobija. Kako postoji ograničen broj bubnjeva dostupan za osobnu prijave je potrebno glasiti imate li svoj bubanj ili nemate. Voditelj radionice je Nenad Kovačić, koji se bavi sviranjem ovog tradicionalnog zapadnoafričkog instrumenta već 9 godina. Ištinju sviranja tog instrumenta u svoju pohađajući vrstnih džembe majstora, od kojih su ipak najvažnije bile one održane u Africi, u Gvineji kod Mamadi Kejte 2008. te u Maliju kod Famo Udou Konatea, 2010. Dobitnik je strukovne glazbene nagrade status 2006. u kategoriji jednog glazbe, a sa svojim benzovima je preko 700 koncerta po Hrvatskoj i Europi. Tristka! Da, da se Ako mail sigurno vam se dogodilo da ste dobili neki neželjeni koji vaš takozvani sandučić dolučao s nepoznate adrese ili pak s dobrom vam znanjeno sa šaljivo zabavnim sadržajem. Spam ili u drugom slučaju forwarduša nešto je što Netiquet smatra ne A što je to Netiquet? Netiquet je najkraće rečeno mrežni bonton. To je dakle skup pravila poželjnog ponašanja u internet zajednici. Kada god posjetite neku stranu kulturu, a cyberspace ima svoju vlastitu kulturu, morate i se prilagoditi i usvojiti poneka socijalna pravila ograničenja. Uprotivno, možete uvrijediti ljude, a da toga niste uopće bili svjesni. Ili biste pak mogli krivo razumjeti druge, naći se sami uvrijedženi. E, da bi stvari bile još i kompliciranije, nešto vezi sa cyberspaceom čini lakim zaboraviti da ne komunicirate s pravim ljudima. Ne samo sa sci znakovima na ekranu, već sa pravim, živim ljudskim karakterima. Zbog toga dijelomice jer se zaboravlja da su ljudi online pravi ljudi, a dijelomici zbog toga jer se ne poznaju konvencije, dobronamjerni surferi, posebice oni novi, čine svakojake greške. Etiket s toga ima dvojaku ulogu. Da pomogne novim korisnicima interneta da minimiziraju broj svojih grešaka i da pomogne iskusnim korisnicima u pomaganju novima. U samim premisama etiketa leži činjenica da ljudi radije stvaraju prijateljstva nego ne prijateljstva i da ćete, ako se držite tih jednostavnih pravila, teže raditi pogreške koje će vas u ć pišu na stranicama Zavoda za primijenjeno računarstvo. A na stranicama Zavoda za primijenjeno računarstvo možete pronaći i hrvatsku verziju netiketa, koju također možete pronaći na wwwhr netikret.org. Stranice koja je jedan volontarski projekt tri mladih autora koji je i obrađuju svoje slobodno vrijeme. Nakon razgovora sa Stjepanom Mikecom i neti kojete u rubrici Nemam pojma, te najava stigli smo do kraja 57. triske. Emisiju su za vas pripremili infoterenci i novinarska ekipa Pulskog centra za mlade. A infoterencije su danas bili Svetlana Stojanović, Daniel Baloban i Ana Milovan. Nadamo se da vam je bilo ugodno družiti se s nama 30 minuta i da ćete to učiniti sljedeći petak. U isto vrijeme na Slobodnom internet radiju Stanica Mir. Pozdrav! Ova je radijska emisija za mlade realizirana uz financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, za zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Istarske županije i grada Pule.